Capitolul 5 Apariția grupului de soldați bătând cu patul puștilor încărcate în pragul ușii noastre îi făcură pe toți să se scoale de la masă zăpăciți, iar pe doamna Joe să intre din nou în bucătărie cu mâinile goale, să se oprească în mărmurită și să înceapă să se vaite. Doamne, iartă-mă, doamne, păzește, ce s-a întâmplat? Cu plăcinta! Sergentul și cu mine eram în bucătărie când doamna Joe căscase ochii. Momentul critic îmi mai readusese ceva din simțiri. Soldatul mi se adresase mie, iar acum se uita la ceilalți, cu cătușele întinse spre ei, în mâna dreaptă, spre cercetare, iar cu mâna stângă, rezemându-se de umărul meu. să fie cu iertăciune, doamnelor și domnilor," spuse sergentul, dar după cum i-am spus la ușă acestui domnișor ferchezuit," nu-mi spusese nimic, caut pe cineva în numele regelui și am nevoie de un fierar." Și, mă rog, ce treaba ai dumneata cu fierarul?" Îi replică sorumea gata să pună la punct pe oricine ar fi avut nevoie de el." Doamnă," îi răspunse amabil sergentul, dacă aș vorbi în numele meu, aș zice că pentru cinstea și plăcerea de a cunoaște pe minunata sa soție, dar vorbesc în numele regelui și duc la îndeplinire o datorire Vorbele sergentului se bucurară de apreciere. Ba, domnul Pumblechook chiar exclamă cu tare Foarte frumos," spus. Vezi, dumneata, fierarule," spuse sergentul, care la vremea aceea îl ochise pe Joe." Am avut niște probleme cu astea și încuetorile de la una din ele nu mai funcționează și nu se mai închide. O să avem nevoie de ele pe dată, așa că n-ai vrea dumneata să-ți arunci puțin ochii pe ele să vezi ce-ai de făcut?" eu și-aruncă puțin ochii pe ele și declară că dacă era să le repare, trebuia să aprindă focul în fierărie și asta i-ar fi luat vreo două ore. Oare?" Atunci, ia apucă te imediat imediat, rostiu te sergentul, pentru că ne facem datoria față de majestatea sa, iar oamenii mei pot să-ți dea o mână de ajutor dacă e nevoie. Spunând acestea, strigă la ceilalți soldați care dă dură buzna în bucătărie și își îngrămădirea armele într-un colț. Pe urmă rămaseră care pe unde apucară ca soldații, unii ținându-și mâinile împreunate în față, alții mișcându-și câte un genunchi sau un număr ca să se dezmorțească, dând de drumul la centiroane sau scoțând punga de tutun. Alții deschiseră ușa ca să scui pe desat sat mai departe peste lucrurile lor în curte. Toate astea le înregistram în minte fără să-mi dau seama, pentru că eram mai mult mor decât viu de spaimă. Dar încet, încet am început să înțeleg că nu pentru mine erau cătușele și că datorită soldaților povestea cu plăcinta a trecuse pe al doilea plan, așa că am început, parcă, să-mi mai adun puțin mințile. Vreți să-mi spuneți cât e ceasul, se adresă sergentul domnului Pumblechook, ca unei persoane a cărei putere de aproximație era îndreptățită să dea ora exactă. Adineaur a fost două și jumătate. Nu stăm rău, spuse soldatul gânditor. Chiar dacă ar trebui să mai rămân aici două ore și tot nu e o problemă. Cam la ce distanță ați zice că suntem față de mlaștini? Cred că nu mai mult de o milă. Exact o milă, spuse doamna Joe. În regulă. O să încercuim la apusul soarelui. Când începe să se întunece, am dat ordinul. În regulă?" Ognași? Domnule sergent?" întrebă domnul Upsăl într-o doară. Da," răspunse sergentul. Doi. Avem cunoștință că sunt încă acolo și că nu vor încerca să iasă până apune soarele. A văzut careva dintre dumneavoastră o vânătoare de soiul ăsta?" Toată lumea, cu excepția mea, răspunse hotărât nu. Pe mine însă nimeni nu mă băga în seamă bun făcu sergentul o să cadă ei în cursă când nici nu se așteaptă acum fierarule dacă dumneata ești gata să te apuci de treabă e gata și majestatea sa regele geu își scoase haina vesta și eșarfa se încinse cu șorțul de piele și intră în fierărie unul dintre soldații deschisese obloanele de lemn altul prinsese focul un al treilea meșterea la foale iar ceilalți stăteau pe lângă focul care nu peste mult timp s-a serios pe urmă, geu începu să bocăne și să ciocănească, să bocăne și să ciocănească, iar noi toți stăteam și priveam. Interesul stârnii de apropiata urmărire nu numai că atrăsese atenția tuturor, dar o făcuse până și pe sora mea mai nimoasă. Scosese din butoi o stacană de bere pentru soldați și îl invită pe sergent la un pahar de rachiu. Însă domnul Pambălciuc îi o tăie imediat. Dă-i vin, doamnă, în știu precis că nu-i catran." Așa că sergentul îi mulțumi și îi spuse că deoarece preferă să bea ceva fără gust de catran, ar înclina spre niște vin, dacă nu este prea mare de ranju. Când i se aduse paharul, închină în sănătatea majestății sale și făcu urările de sfintele sărbători, îl sorbi dintr-o înghițitură și plescăi din buze. Bunsoi, nu-i așa, domnule sergent? Spuse domnul Pambălciuc. O să vă spun ceva, răspunse sergentul. Bănuiesc că dumneata l-ai adus, așa-i? Domnul Pamălciuc rise scurt și din toată inima. Păi măi, dar de ce? Pentru că, spuse sergentul bătându-l pe umăr, dumneata ești omul care se pricepe la calitate. Așa zici, făcut domnul Pambălciu crezând din nou ca înainte. Ia mai ia un păhărel! Numai dacă bei și dumneata. La mai mare, replică sergentul. Marginea paharului meu la piciorul paharului dumitale și invers. Cling, cling, cling, cea mai suavă melodie cântată de paharele muzicale. În sănătatea dumitale, să trăiești o mie de ani și să rămâi la fel de bun cunoscător al soiurilor alese cum e și acum." Sergentul dădu din nou paharul peste cap și părugata gata să mai primească unul. Am băgat de seamă că domnul Pambălciuc, luat de vălul ospitalității, uitase se pare că făcuse sticla de vin cadou doamnei Joe și turnă din ea la toată lumea cuprins de o voieșie fără margini, până și eu am primit puțin. Dărnicia lui lua asemenea proporții încât, după ce termină prima sticlă, o ceru și pe a doua, din care începu să partă la fel de mărinimos. Mă uitam la ei, adunați cerchine în jurul forjei, distrându-se de minune și prin cap îmi trecu gândul că prietenul meu, fugarul din mlaștini, fusese sarea și piperul întregi mese. Nu se distraseră nici pe sfert așa cum o făceau acum când îi cuprinsese febra aventurii legată de el așteptau cu sufletul la gură să fie prinși cei doi ticăloși, iar când foalele parcă începură să răgnească după ei, pălălaia focului să se întindă după ei, fumul să se risipească în căutarea lor, Joe să bocane și să ciocanească după ei și toate umbrele nedezlușite de pe perete să se scuture amenințătoare, pe măsură ce vâlvătaia se întețea și scădea, iar scânteile roșii săreau și se stingeau, în mintea mea oșată de copil, mi se părea că, după amiaza palidă de afară, se gălbejise și ia de mila lor, sărmani nenorociți. În cele din urmă, geu își termină treaba. Ciocănitul și mugetul foalelor se opriră. Când își puse haina, își lua inima în dinți și propuse ca unii din noi să-i însoțească pe soldați ca să vadă ce se petrece până la urmă. Domnul Pumblechook și domnul Hubble refuzară, pe motiv că voiau să fumeze o pipă și să se bucure de compania doamnelor. În schimb, domnul Wopsel spuse că ar vrea să meargă dacă mergea și Joe. Joe fu de acord și dacă doamna Joe era de acord, m-ar fi luat și pe mine. Sunt sigur că doamna Joe nu ne-ar fi dat voie să mergem dacă n-ar fi fost curioasă să afle cum s-a sfârșit totul. Așa că nu făcut decât remarca, dacă l-aduce înapoi pe băiat cu capul sfărâmat de vreo muschietă, să n-aștept să ți-l eu. Sergentul își politicos rămas bun de la doamne și se despărți de domnul Pambelcioc ca de un amic, deși personal mă îndoiesc că ar fi fost la fel de sensibil la meritele acestui domn dacă ar fi avut gâtlejul uscat, în loc să fie uns ca acum. Soldații își luară puștile și porniră în colonați. Domnul Opsălgeu și cu mine primiră mor precis să stăm în spate și să nu scoatem un cuvânt când vom ajunge la mlaștini. Când am ieșit cu toții în aerul umed și rece, îndreptându-ne neabătut spre ținta noastră, i-am șoptit lui Joe gândul trădător. Joe, sper că nu o să-i găsească. Iar Joe îmi șoptit înapoi. Pun un șiling la bătaie dacă au șters-o, Pip. Nu ni se alătură nicio o gură cască de prinsat, pentru că vremea era rece și amenințătoare, drumul nevoios, abia știam pe unde călcam. Se lăsă în tunericul, iar oamenii stăteau în jurul focului prin case, sărbătorind Crăciunul. La câteva ferestre luminate se-i țiră chipuri, însă nimeni nu ieși afară. Trecurăm pe lângă stâlpul cu degetul arătător și o pornim drept spre cimitir. Ne-am oprit acolo câteva clipe, fiindcă sergentul făcuse semn cu mâna, iar doi sau trei soldați se împrăștiară printre morminte și cercetară și pridvorul bisericii. Se-ntoarseră fără să fi găsit nimic, după care o pornirem spre Mlaștini, în câmp deschis, prin poarta de la capătul cimitirului. Începuse să plouă cu măzării deasă, pe care vântul de răsărit nu o aducea în față. Joe mă lua în cârcă. Acum că ne aflam în această pustietate înfricoșătoare, unde nimănui nu-i trecea prin cap, că fusesem cu vreo 8-9 ore în urmă și i văzusem pe amândoi ognașii nascunzătoare, mi-a trecut prin cap pentru prima oară, făcând să mi se oprească inima în piept. Că dacă am fi dat peste ei, oare nu cumva ognașul și-ar fi închipuit că eu îi adusesem pe soldați acolo? Mă întrebase dacă nu eram vreun prefăcut de ticălos și îmi spusese că dacă mă alătur poterei, nu eram altceva decât un copoi nenorocit și că-l trădasem. Nu mai avea rost să-mi pun o asemenea întrebare. Eram acolo, în cârca lui Joe, iar Joe de dedesubt sărea gropile ca un câine de vânătoare și îl susținea pe domnul Opsel să nu cadă în nasul lui Roman și să țină pasul cu noi. Soldații mergeau în fața noastră, întinzându-se pe o linie destul de lungă, cu spații între ei. Urcam pe drumul pe care mersesem și eu și pe care mă rătăcisem în ceață. Acum ori încă nu se lăsase, ori o vântul. În soarele greu de un roșu aprins ala murgului, farul smânzurătoarea, valul de pământ de la Battery și malul opus al râului se vedeau dezlușit, deși erau de culoarea plumbului. Cu pieptul lipit de umărul lui Joe și inima bătându un ca ciocanul din fierăria lui, mă uitam de jur în prejură după vreun semn. N-am văzut nimic, n-am auzit nimic. Domnul săl mă speriase de câteva ori, auzindu-i gâfâielile și șuierăturile. De la o vreme însă m-am obișnuit și am putut să le deosebesc de ceea ce urmăream. Am trăsărit teribil când mi s-a părut că aud din nou pila hârșiind pe metal. Era însă doar talanga de la gâtul unei oi. Turma se opri din rumegat și se uită fricoșată la noi. Iar vitele, cu capetele întoarse, să nu le lovească din plin măzărichea și vântul, ne privi rămânioase ca și cum eram răspunzători de cele două pacoste. Însă, în afară de aceste lucruri și de înfiorarea zilei care se stingea în fiecare fir de iarbă, tăcerea posomărâtă a mlaștinilor domnea neîntreruptă. Soldații se îndreptau spre vechile fortificații de la Battery, iar noi îi urmam îndeaproape, când odată ne-am oprit cu toții pentru că ne-a ajuns la ureche, purtat de vânt și ploaie, un vaier prelung. Se repeta. Era... La o oarecare depărtare spre răsărit, însă era puternic și prelung. Ba chiar părea să fie două sau trei deodată, dacă judecai după cum se amestecau de neclar. Din acest motiv, când Joe și cu mine ne-am apropiat, sergentul și cei de lângă el vorbeau în șoaptă. După ce ascultă o clipă, Joe, care se pricepea să aprecieze, și domnul Wopsel, care nu se pricepea, căzură de acord. Sergentul, un om hotărât, porunci să nu se răspundă la strigăte, să schimbe direcția... Și oamenii lui soia la pas alergător. Așa că o luaram spre vale, în stânga, unde se afla răsăritul. Iar Joe o porni într-o asemenea grabă, încât a trebuit să mă apuc bine de el ca să nu cad. O țineam acum într-o goană grozavă. De-ți lua suflu, după cum spusese Joe. De fapt, singurele cuvinte pe care le rostise. Urcam și coboram pante, săream pârleazuri, intram în noroaiele din canalele de scurgere și înainteam prin mărăciniș. Nimănui nu-i mai păsa pe unde călca. Când ne-am apropiat de locul de unde veneau strigătele, era din ce în ce mai clar că nu era numai un singur glas. Uneori păreau că încetează și atunci se opreau și soldații. Când se auzeau iar, soldații grăbeau pasul într-acolo, iar noi după ei. După o vreme ne găsirăm atât de aproape, încât dezlușirăm o voce care striga... Omor!" iar alta, ce vadați, potera, pe aici, pe aici!" Pe urmă ambele glasuri părură că se gâtuie într-o luptă, după care se auziră din nou, iar de data aceasta soldații și Joe prinseră să alerge ciutele. Sergentul ajunse primul la locul de unde veneau strigătele, iar doi dintre soldați se aflau imediat în urma lor. Aveau armele pregătite să tragă când am ajuns și noi. Sunt amândoi aici," spuse sergentul gâfâind. Se luptă ca chiorii pe fundul șanțului. Predați-vă amândoi, lua varnaiba de jivine, ce sunteți, despărțiți-vă!" Apa murdară era împroșcată în toate părțile. Noroiul zbura de colo-colo, se trăgeau în jurături. Și doi soldați săriră în șanț ca să-i dea o mână de ajutor sergentului și târâră afară, unul câte unul, pe cei doi ognași. Amândoi sângerau și gâfâiau, blestemau și se zbăteau. I-am recunoscut pe amândoi. Luați seama, spuse ognașul meu, ștergându-și sângele de pe față cu mânecile zdrențuite, și scuturându-și de pe degete smocuri de păr. Eu l-am prins. Eu vi l-am predat. Luat seama. Nu te mai agita atât, spuse sergentul. N-ai niciun folos, măi omule! Și tu ești în aceea joală cu el. Ia aduceți ți cătușele. Nici nu mă aștept la vreun folos. Folosul meu de acum mi ajunge, spuse ognașul, râzând cu poftă. Eu l-am prins, și el știe, și asta mi-ajunge. Celălalt pușcăria și era alb ca o coală de hârtie. Și pe lângă obrazul stâng, plin de vechile răni, celălalt părea și acum sfârșia de tot. Nu putea nici măcar să-și tragă sufletul să vorbească, până când nu fură legat separat în cătușe, se sprijini de un soldat ca să nu cadă. Ia aminte, soldat, a încercat să mă omoare!" fură primele lui cuvinte. Am încercat să-l omor, cu dispreț, ognașul meu. Am încercat și n-am reușit? Păi eu l-am prins și l-am predat, asta am făcut. Nu numai că nu l-am lăsat să iasă din mlaștini, dar l-am târât până aici, l-am târât înapoi. Ăsta-i domn, nu vă fie cu supărare, ticălosul ăsta. Și uite că ogna o să-l mănânce din nou pe buierul ăsta. Să-l omor? Nu merită să-i fac de petrecanie când puteam să-i coc mai rău și să-l târăsc înapoi în pârnaie." Celălalt... Încă mai gâfâia. A încercat, a încercat să mă omoare. Sunteți, sunteți martori." Uite ce e, făcu Ognașu către sergent. Am fugit de unul singur de pe vas. M-am opintit și mi-a mers. Aș fi putut la fel de bine să scap și din pustietatea asta înghețată. Uitați-vă la piciorul meu. Nu mai am niciun fier prins pe el. Dacă n-aș fi aflat că el e aici, să-l las să scape, să-l las să se folosească de ce am aflat eu." Să mă facă iar unealta lui încă o dată? Nu, nu, nu, nu. Și dacă dădea mortul popi în șanțul ăsta, făcu un semn apăsat către șanț cu mâinile prinse în cătușe. Și tot nu-l lăsam să-mi scape din ghiare ca să-l găsiți când veneați după el." Celălalt evadat, care era vizibil înspăimântat de tovarășul lui, repeta, Încerca să mă omoare. Dacă nu veneați, era mort acum. Minte!" striga ognașul meu cu o vehemență sălbatică. Mincinos a fost și mincinos o să moară! Uitați-vă la mutra lui! Scrie pe ea! E în stare să mi se uite drept în ochi? Să încerce numai!" Celălalt străduindu-se să abordeze un zâmbet disprețuitor, incapabil totuși să-și adune chipul nervos într-o expresie oarecare, se uita la soldați, apoi în jur, la mlaștină, la cer, însă, în mod evident, nu la celălalt. Îl vedeți?" continuă ognașul. Vedeți ce ticălos e?" Îi vedeți ochii ăia ca de viezure care n-au astâmpăr? Așa se uita și când am fost judecați împreună. Nu m-a privit niciodată drept în ochi. Celălalt mușcându-și mereu buzele uscate și rotindu-și ochii fără încetare de jur împrejur și întoarse la un moment dat către vorbitor cu cuvintele. La ce să mă uit? Și ochii fugiră plin de ironie către mâinile în cătușe. În clipa aceea, ognașul meu deveni atât de sălbatic, încât aproape se repezi la el, însă-l opriră soldații. Ce v-am spus eu?" spuse celălalt, că m-ar dacă ar putea." Toți însă văzurăm că tremura de spaimă, iar că pe buzei apăruseră niște fulgi albicioși ca spaiul de zăpadă. I-a mai lăsat stocmea la afă cu sergentul. aprinde storțele. Când unul dintre soldați, care în loc de armă avea un coș, se lăsă într-un genunchi ca să-l deschidă, ognașul meu privi în jur pentru prima oară și dădu cu ochii de mine. Coborâsem din cârca lui Joe și înaintasem până la buza șanțului, de unde nu mă mai mișcasem. l am privit intens când și-a întors ochii spre mine și am clătinat ușor din mână și din cap. Așteptasem încordat să mă observe, ca să-l pot încredința că eram nevinovat. Nu mi-am dat seama dacă măcar a înțeles intenția mea, că-și mă privi o secundă într-un fel aparte, ciudat, și dacă m-ar fi privit o zi întreagă sau un singur ceas, tot n-aș fi uitat vreodată cât de atent îi era chipul. Soldatul cu coșul aprinsese una din torțe și acum le aprindea și pe celelalte și le împărțea soldaților. Se înserase bine când am ajuns în locul acela, acum însă se lăsase noaptea și imediat se făcu un tuneric beznă. Înainte să plecăm de acolo, patru soldați așezați în cerc traseră câte două focuri în aer. Am văzut pe data alte torțe aprinzându-se la o oarecare distanță în spatele nostru și altele în mlaștini, pe malul opus al râului. Bun, făcu sergentul, înainte, marș! Nu apucarăm să ajungem prea departe când deodată se auziră trei salve de tun undeva în față, care aproape că făcură să împleznească timpanele. Așteptați la bord, spuse sergentul către ognașul meu. Știu că veniți. Pe unde ei, omule? Vino mai aproape. Cei doi erau ținut separat, și fiecare înaintea păzit de alți soldați. Îl țineam acum de mână pe Joe, iar Joe ducea una dintre torțe. Domnul Opsel ar fi fost înclinat să ne întoarcem, însă Joe era hotărât să vadă totul până la capăt, așa că am continuat să însoțim grupul. Mergeam acum pe o potecă destul de bună, în cea mai mare parte urmărind firul apei, abătându-ne doar icicolo, pe unde erau canale cu câte o moară de vânt pitică și câte un stăvilar împodmolit în noroi. Când m-am uitat în jur, am văzut și celelalte torțe mergând în aceeași direcție cu noi. Din torțele noastre mai cădeau din când în când bucăți de flăcări pe cărare și le vedeam cum un fumegă și sfârâie. Alceva nu era decât bezna de nepătruns. Torțele încălzeau aerul cu limbile lor de pucioasă arsă, iar prizonierii parcă se bucurau de căldura flăcărilor și săltau de zor printre puștile soldaților. Nu puteau să meargă repede pentru că șchiopătau. Erau atât de istoviți încât de vreo două sau trei ore a trebuit să ne oprim ca să îi lăsăm să-și tragă sufletul. După vreo oră am ajuns la o baracă prăpădită din lemn, alături de un debarcader. În baracă era un soldat de pază. ne somat și sergentul a dat parola. Pe urma am intrat înăuntru, unde mirosea tutun și humă. Focul era aprins, iar în baracă era o lampă, un rastel cu arme, o tobă și o laviță care arăta ca un calandru uriaș, fără mașinărie, tocmai bun să găzduiască vreo 12 soldați deodată. Vreo 3-4 chiar erau întinși pe laviță cu mantalele pe ei și nu se închisiseră de noi. Își ridicare doar capetele și priviră somnoroși, după care se culcară la loc. Sergentul dădu un fel de raport și însemnă ceva într-un registru. Apoi ognașul, pe care îl numesc celălalt, fu trimis înainte pe vas cu un soldat. Ognașul meu nu mă mai privise de atunci. În baracă a rămas cu ochii duși în foc. și ridica din când în când câte un picior pe grătar și îl privea gânditor ca și cum îi plângea de milă pentru ce pătimise, nu demult. Deodată se întoarse către sergent și spuse Vreau să spun ceva despre evadarea asta a mea, ca nu cumva să se cadă bănuiala pe alții în locul meu." N-ai decât să spui ce vrei," replică sergentul, care stătea în picioare și îl privea rece cu brațele încrucișate, dar nu aici. O să ai destule ocazii să tot vorbești și să asculți până se termină povestea asta. Știi și tu prea bine." Știu, dar asta e altă mâncare de pește. Un om nu poate să moară de foame. Eu unul nu pot." Am luat niște haleală din satul ăla de acolo, unde se vede biserica dincolo de mlaștini. Adică ai furat, spuse sergentul. Și o să zic și de unde. De la casa fierarului. Ia uzi, făcu sergentul holbându-se la Joe. Ia uzi, pip, spuse Joe holbându-se la mine. Nu cine știe ce scofală, niște resturi și-o dușcă de rachiu și o plăcintă. V-a lipsit cumva acasă o plăcintă fierarule? Întrebă sergentul confidențial. Observa observat, mea tocmai când ați venit dumneavoastră. Nu-i așa, Pip?" Așa deci," spuse Ognașul, întorcându-și ochii mohorâți către Joe și fără să-mi arunci o privire. Deci, dumneata, ești fieraru." Eh, atunci află că-mi pare rău, dați am mâncat plăcinta." Să-ți fie de bine, mi martor cel de sus din partea mea," spuse Joe, aducându-și aminte de doamna Joe. Nu știu ce-ai făcut, dar nici n-am fi vrut să mor de foame, să om. Așa e, Pip?" Acel ignet pe care îl mai auzisem odată scăpă din nou din gâtlejul omului. se întoarse cu spatele. Barca revenise la țărm și sergentul împreună cu noi îl conduse răm până la debarcaderul făcut din bulumaci, grosolani și pietroaie. L-am văzut cum se urca în barcă, în care vâsleau pușcăriași ca și el. Nimeni nu păru mirat sau interesat să-l vadă, nu se bucură sau să-i pară rău, nimeni nu scoase o vorbă. Doar cineva din barcă se răstica la câini. Da-ți bătaie!" Ceea ce însemna că trebuiau să cufunde vâslele în apă La lumina torțelor deslușiră silueta masivă a galeriei Ceva mai departe de noroaiele Și glodul de pe țărm Ca o arcă blestemată a lui Noe Ferecată și zăvorâtă Ancorată cu lanțuri masive ruginite Vedeam vasul închisoare Cu ochii mei de copil Ca pe un alt pușcăriaș prins în obade Barca a înaintat spre vas A cotit și a dispărut Pe urmă resturile de torțe Fura aruncate în apă, unde se stinseră sfârâind, și păru că întreaga poveste luase sfârșit.